Gdaras es aitre. Un espacio para poesía. E continuo falando de mar. O poema que vou ler chamase Arra Baleira. Este poema escribino baixa para 10 11 anos, a Carón do Mar, nun obradoiro que fixen ali no clube de mar de San Amaro e donde xurdiu colectivo o que pretende hoxendía e Innavequívitas. Un colectivo que, como dixen antes, está desenrolando unha importante labor cultural A parte da literatura, da poesía, ocupámonos, queremos, queremos eh, reivindicamos continuamente a memoria do pintor, do pintor do mar, do pintor galego Urbano Lucris. Este poema comeza cunha cita do escritor mozambicano Mia Couto que di Se queres escribir este país, aprende primeiro a lelo, porque estamos rodeados De, de lugares, de sitios fermosos, totalmente desconhecidos a maior parte das veces para nós. Entón, este poema fala das pedras das pedras que a carón da torre de Hércules, donde os, mm, bueno, os percebeiros sobre todo percebeiros e mariñeiros cada rocha, cada pedra coñecena por un nome. O mismo que nós vivimos en barrios, bairros que teñen nome en lugares bueno pois as pedras da zona da torre de Hércules teñen o seu nome Unha delas é a que dá título a este poema A Ravaleira Sobre a pedra da Ravaleira Deslizan seus soños os percebeiros Sombras dunha esperanza que se quebra Como a onda na crista dos rochedos Coiteladas de vida, coiteladas de sal Ravaleira, ti es e le son carne Te revento imersos no mesmo mar Sobre o teu ventre fecundo brincan enchendo de vida o cesto dos soños Coiteladas de vida, coiteladas de sal Con sorrisos de escuma mordendo con furia Sedento de sombras en doce cantiga Vestindo de lágrimas un berro amargo O mar os arrola roubandolle esa vida Coiteladas de vida, coiteladas de sal no mar crecerán sempre rosas. Vou ler un poema, pero antes del ler o poema vou facer unha breve introducción que ven ao principio do libro, Nas marxes do tempo, que é un libro, fundamentalmente, un libro de memoria e de recordos. Nací nunha rúa, nunha rúa estreita, de Melide, a rúa do Sol, que ten de todo menos sol. O libro, o libro ten unha parte moi emotiva, porque, sendo eu un meniño, un meniño de 11 ou 12 anos, xa un rapaz, claro, pois tuve a sorte de conhecer aí un escultor, un escultor que facía, traballaba con meu pai, un pai carpinteiro, Traballaba no, non con meu pai, senón no taller do meu pai. Facía súas esculturas e 40 anos despois recobramos. Pouco antes de morrer o meu pai, recobrei, puiden, puiden polos en contacto a, a tomar roures, que se chama o, o escultor e o, e o pai. E o libro está precisamente Con traballos Con esculturas de Tomás Roures Con quen nos une hoxe A Teresa Mesamín Unha amistade profunda Retomada despois de 40 anos O libro, un libro que é un libro Donde a calle do Sol A calle donde me quilei Os meus compañeros A, a xente que vía con, con aí Toda a rúa Era unha rúa de casas abertas Pois pues está moi, moi, moi viva Todos os veciños siguen na miña memoria Todos siguen vivos O libro empeza así, máis ou menos E volto sempre a renacer nesa rúa Na que ando a matinar mesmo agora Nas marxes do tempo Nas sombras, nos cadullos, nos corpos Nos sulidos, nos ollos Que permanentemente están sempre agochados e vivos como o sol Que ven totalmente pleno Dendo as gándaras de, da madanela A pousarse na casa na que sempre estou Na rúa Nos cabaliños de buxo nos trompos algareiros, nas altaricas de Joaquín, o pai garlopeando nas tábuas de Castiñeiro, trencha no peto, esmiuzando as vilutas e o tempo. Rosario, anai, sella na cabeza, camiño de volta da fonte dos catrocanos, transportando a auga do frescor cara a seda das noites, xunto lume, coas achas de carballo, a que nos lombos e nos dedos. A rúa rebrincando nas cuatro esquinas, niníos de pantalóns esfurados, remendos nas conciencias que habitamos nestas casas, en aqueles ovos de paxaros, en aqueles soños, en aquelas arelas cabo do mundo nesta arrúa. Ceives no universo de pais e nais guardadores de tristuras en estrelinhas de futuro Sempre asexando o trascorrer dos nosos brincos detrás daquelas anelas de vidros transparentes Nos, os que seguimos llevando nos cornellos destas casas Secundino, Ungoyo, Miguel, Maruxa, Pila... Joaquincito, Moncho, Enrique, Ernesto, Pucha, Jesús, Pequecho Todos nun queipo da velás como facha de pervivencia Nos sons daquela banda de latóns epotas Que í viña, que e que inda ven e vai rúa. Feliciano Pardo de Santa Mariña de Chantada Libre pensador e comunista Francisco Freire, meu cabaliño de soendios, meu cantador de contos, meu ensoñador de fíos e barallador de incenios, o canca de liño que sempre me ladra manselinamente, Abelino, o irmão que teño, o sangue sempre a permanecer no berce da casa en que habitamos. Fernando Blanco, por tantos anos, por tantas cousas, as miñas aboas, Concha de Nieves e Dolores de Uteiro, por tantas palabras e por aquelas sopas de pan amolecido, meu aboso xe, pola súa bondade de neno grande, os da miña rúa, sempre agatuñando en min. moi encantados de, de, de realizar este programa que nos ofrece Jorge Lama esta posibilidade de, de explorar novos mundos eh, dentro de, dos novos campos da tecnoloxía e intentando chegarnos a vos que está do outro lado. Porque a, me, a maior satisfazón de, de alguén que escribe é que o lean non sexa, Bueno, a poesía ten que chegar, se si non é escrita e oída, por iso paréceme unha idea estupenda. E agardámosvos nos próximos programas de Gándaras e Salite.